Річище. Ось тільки маленьке запитаннячко, у яке саме. Він ще не знав, як йому реагувати на те, що почув від Морозова. Чи вірити кожному його слову, чи послати його подалі. Гена в своїй розмові не був логічним. Його промова була штучною, побудованою за принципом. Гена Морозов – український патріот і тому хоче захистити свою батьківщину від терористів. Так? А оскільки Георгій знав його з іншого, далеко не патріотичного боку, то він сконструював міф про своє нове народження. Навіщо йому це? Відповідь може бути тільки однією, хоча виглядає цілком абсурдною. Морозов намагався переконати Георгія в тому, що він не є агентом сусідньої держави, хоч насправді це не так. Дурниці. Цього не може бути. Що ж тоді? Одне Георгій знав, напевне, навколо нього утворився туман. Густий, непроникний туман, тиснув на нього зусібіч. Лепинський хотів прозорості, а її не було. Він, як досвідчений водій, знав, що в густому тумані краще зупинитися і перечекати, а не гнати у невідомість. Так він і зробить. сіде на узбіччя, зупиниться, увімкне аварійку і заглушить двигун. Він перечекає туман, не ризикуватиме. Не ризикувати? Що значить не ризикувати? І далі бовтатися у бруді, захищаючи бандитів? Ні, не цього я хочу. Моє его, его-адвоката у білих рукавичках, не піде на це. Воно сильніше за будь-які погрози і загрози. Спрацьовує генетика. Я спадковий аристократ. Я – егоїст. Я давно вже відчуваю потребу зупинитися, але не перечекати негоду, а послабити, ні, розщепити, ні, обрубати ремені, які стримують мою свободу, і помчати вперед у невідомість, спалити всі мости, не шкодуючи за втраченим, і почати все спочатку. Сокіл Сапсан не дивився йому в очі. Георгій стояв напроти і чекав знаку. Безрезультатно. Його тотем не хотів зорового контакту. Георгій не зміг заснути, був надто збуджений. Він став на тренажер, щоб капітально втомитися. У грудях стискало, однак він усе біг, біг і біг. Сьогодні Георгія ця фізична вправа дратувала стільки зусиль, а в результаті не зрушив із місця. Він на тому ж самому місці. Рух є, а результату немає. Начебто щось і діється, а насправді нічого з цього не виходить. Як в Україні. В цій державі постійно відбувається якась мишача метушня, і не видно ніякого просвітку. Метушня заради метушні. Країна не біжить уперед, а витрачає свою енергію на тренажер, як оце він тепер. Підкотився градом, а він усе стояв на місці. Сон не приходив. Георгій прийняв душ. Сон не приходив. Георгій зробив те, чого ніколи не робив. Він налив собі великий фужер горілки і залпом випив. Його розмирило, і він нарешті заснув. Уранці було гірко в роті, хоча голова не боліла. Георгій подивився на себе в дзеркало і менторським тоном сказав своєму відображенню «Фірми нема, Євдокиї нема, є лише я» і все. Із дзеркала на нього недовірливо дивився молодий, привабливий, однак смертельно стомлений чоловік – той чоловік йому не вірив. Георгій повторив ще раз, більш різко. «Фірми нема, євдокії нема, є лише я, і все». Той чоловік, що дивився на нього із церкви, дуже йому не сподобався. Георгій пожбурив у нього рушник і вийшов геть із ванни. «Я починаю новий день», – переконував він себе, перебираючи у свої гардеробні костюми. Я починаю нове життя. Який з цих трьох недавно придбаних костюмів вибрати? Для неї мнеться. Він більше пасує до елегантної прогулянки з дамою, якої немає. Світлий картатий Георгій обожнював клітинку, однак для парламенту він не годився. Залишається тільки темносиній кашемір у тонку смужечку, придбаний у дуже дорогому київському магазині. Нова сорочка, нова кроватка – Нові черевики. Щоб досягти ефекту перетворення чи нового народження, треба поміняти абсолютно все, аж до шкарпеток. Він зазернув у спеціальну шухлядку для шкарпеток. Жодної нової пари. Це на нього не схоже. Жодної нової пари. Що з ним відбувається? Так можна на бомжа перетворитися. Що це я? Шкарпетки – це образ. Зовсім не обов'язково вдягати абсолютно нові шкарпетки. Хай будь не нові. Що з того? Але настрій був уже не той. Георгія муляли шкарпетки, неначе він їх не поправ і не попрасував. Досить час виходити з дому. Георгій так і не поснідавши, побіг на роботу до парламенту. Спізнюватися не можна. Сьогодні день уряду. Забивши до Верховної Ради і окинувши професійним оком сноба сьогоднішній гардероб парламентарів, він із жахом помітив, що в темно-синьому кашаміровому костюмі у тоненьку леганту смужку було принаймні з десятера чоловіків. Не виключено всі вони придбані в одному й тому ж магазині. Ганьба! Георгій мало не провалився крізь землю. Ніколи більше не купуватиму костюми в Україні. Настрій було зіпсовано. Йому здавалося, що всі навкруги обговорюють лише темно-синій кашеміровий костюм, обілу смужку. Типова параноя. Таке іт Езу. Розпочалося засідання. День уряду був традиційним. Це була одна і та сама п'єса з одними й тими самими героями, щоправда, з іншими виконавцями.